və e, müəllif deməli e, yəni bundan sonra müəllif növbəti bölməyə keçir və buyurur ki əssalatu minəl iman. Müəllif deyir ki, yəni 30-cu bölmədə qeyd edilir ki, namaz dir imandandır. Və ümiyyətlə unutmaq lazım deyil ki, e, namaz namaz İslamın zahir əməllərindən ən təhkid olunmuş, yəni əməl sayılır. Yəni biz əgər e, İbn Qayyim rəhməhullahın sözünə bir daha müraciət eləsək və desə ki, İbn-Qi İmrəhmə bildirir ki, İslamın imanın şöbələri deyir, üç əməl, üç e, qism əməlin ətrafındadır. Yəni, qəlblə, dinlə, bir də bədən üzvlərinə. Və deyir, e, o əməllər üç qism ətrafında elə cəmləşib ki, o əməldən eləsi var ki, kəlmək şəhidətə yaxındır. Yəni, hamı bilir ki, kəlmək şəhidət tərk edsinə olacaq Dindən çıxacaq. Və Peyğəmiyyət imanın şöbələrin qeyd eləyəndə bildirir ki, onun ən ucasansıdır Ləyl Allah. Və deyir, yoldan əzəyəti götürmək nədir? İmandandır. Və buyurur ki, həyə nədir? İmanın şöbələrindən biridir. Və İb-İnqi İmrəhəm gətirir ki, bütün əməllər bu üç şöbənin ətrafındadır. Yəni, dördüncü qism əməl yoxdur. Yəni, bütün əməllər İslamda vacib, fərz, müstəhəb bəyənilən əməllər qismə itibarilə bu üçündən qırağa çıxmır. Və İbn Qeyyim rəhməlla qeyd eləyir ki, və elə əməl var ki, elə ilallaha yaxındır. Demir onun hökmünə ona yaxındır və ona yaxın sayılır. Və elə əməl var, e, qəlb etiqadına yaxındır və elə əməldə var, yoldan əzəti götürmək qisminə aiddir. Əgər biz İslamın 5 rukunundan birincisindən kəlmə-i baxsaq, görək ki, kəlmə-i şəhadətdə ixtilaf yoxdur. Yəni, kim kəlmə-i şəhadətdə tərk, tərk eləsə, ittifak edib-lə ki, nə sayılır? Kafir sayılır, aydındır. Əgər kimsə kəlmə-i digər əhkamlar, yəni rukunlar, namaz, oruc, həd, zəşad, bunlardan tərk eləyibsə, onlardan 4 əhkamdan, yəni 4 əhkandan ən güclü hamısında ixtilaf var olmağına, ancaq ən dərin ixtilaf, ən belə iki tərəfli ixtilaf demək olar ki, namazın tərki ilə bağlıdır. Və şək yordur ki, sahabilərdən gəlmiş əsərlərdə, tabinlərdən gəlmiş əsərlərdə, İbn-i Qeyb, İbn-i Teymiyyəki gəlmiş alimlərin əsərlərində, dəlillərində, onlar namazın, namazı neyini ilər? Namazın tərkini küfür görürlər. Və E, necə sahabilərdən rəvayət olunan, tabilərdən rəvayət olunan əsərlərdəki olduğu kimi. Əgər biz e, ixtilafın səbəbinə baxsaq, görərik ki, namaz yeganə ibadətdir ki, yəni zahirən nədir? Görsənir. Necə zahirən görsənir? İnsan qeyd etdiyimiz kimi, həc bu oyuna vacibdir, vacib deyil. Mütləqən vacib deyil. Nə vaxt vacib olur? Əgər o şəhətlər onda tamamlansa. Aydındır. Zəkat. Mütləqən vacibdir, vacib deyil. Yəni, hər bir vacibdir, nə vaxt fərz olur, o zəkatın şəhətləri tamamlansa, orucdur onu kimi. Yəni, əgər insan xəstəd isə, misafir isə və yaxud ki, e, qadın ali xəstəliyindəsə, hez kimi demir ki, o nədir, o hekimə yəni, tutmalıdır, o artıq üzüllüdür. Və bütün əhkamlar, namaz, e, zəkat, e, oruc və həz bu üçü o, bu cür üzüllü səbəblərdən yerinə yetinə bilər baxmayarək ki, hökümü nədir? Fardul ayındır. Ancaq onlar nə ilə bağlıdır? Bacağınla bağlıdır. Və bu əhkamların, yəni rüqunların içində yegənə namazdır ki, heç bir şeylə nədir? Asılığı yoxdur. Yəni, əgər sən bacarmırsan, meçidə gəlmək, əyəğimin ikisi yoxdur, harada qılmalsan, evində qılmalsan. Əgər sən, Əyaq üstə qıla bilmirsən, otur-otura qılırsan. Və əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi, yəni namaz bacarıq, nəyə nə, nə, nə qədər bacarırsa o qədər eləyir. Və zahirən görünəndə də namaz, kəlmə-işadət namazdan fərqi nədədir, kəlmə-işadət dilin tələfisi və bir də qəlbin etiqadıdır. Və insan əgər kəlmə-i şahadət dedisə, artıq İslam çərçivəsinə daxil olmuş olur. Ancaq onun e, müsəlmanlarla e, uza verməyə, onu zahirən müsəlman kimi görməsindən ötürü isə onun zahiri əməli olmalıdır ki, görsənsin. Və bu da nədir? Namazdır. Və namazla necə peyğəmbər sən bildiyi kimi, dey bizimlə münafıqların arasındakı nədir? Fərq nədir? Namazdır. Kim onu tərk edirsə, artıq nə olacaq? Yəni kafir olacaq. Yəni kəlmə-i şahadət Zahirən əməl olmaqdan görə, yalnız tələfiz və qəlb etiqadı olduğuna görə, o deyilməyi ilə ham bilir ki, filan kəsd Ancaq qəlbində onu nifaqla, yoxsa imanla təsliq edir, etmir. Bunu kim bilir? Allah va təala. Və ikinci, bizim onu zahirən islama nisbət eləməyimizə ötür nə lazımdır? Namaz lazımdır. Ər bir münafiq bizlə yanbəyən dəyəm namaz qılırsa, namaz qılana qədər biz o nə sayırıq? Müsəlman sağır, çünki biz zahirən bizə namaz qılır və namaz, nə zaman o münafiq namazı təhk elətsə, artıq nəyə yönələcəyik onu? Küfrə. Deyəcək ki, adam artıq küfr və mürtə mürtəl və müşrik və ya da oldu? Aydındır. Və bu baxımdan namaz həqiqdən də necə deyərlər, e, qısa balaca əməllərdən deyil, namazın e, əzəməti obislərindən həqiqdən də üstündür və namaz yeganə ibadətdir ki, o səmada fərz olub, və digər ibadətlər isə yerdə fərz olub və müəllif burada deməli e, bölmənin başlığında Allah son ayəsini gətirir ki, "Əmənəkanə liyudəyə imanənkum." deyir Allah Subhanahu va taala sizin, yəni imanınızı, yəni puç etməz, boş etməz. Və bu ayə də məs e, bu ayə də deməli Məddenənin nazil ayədir və qiblənin dəyişdirilməsi ilə bağlı olan, yəni bir, yəni ayədir və düzü hədislə uzundur və eyni zamanda onunla bağlı məsələlər də uzundur və çox güman ki, yəni biz burada kifayət eləyəcəyik və Allah son bizə eşki faydanlardan eləsin və bizi haqqı haqq kimi bilib ona etibə edənlərdən eləsin və bizi batili batılı, -batılı görüb ondan çəkinənlərdən eləsin. Allah son bizim qoyumuzə, millətimizə, rəhbərimizə hidayət versin və bizim də dövlətimizi İslam dövləti və qanunlarına eləsin və düzün Allah bilir və salallahu mühammədin və ali mühammed. Bu dərs sizə ixlasla.com